دران مخترم عورد ان کو دمولانا مبتی توسیب احمد سے در دور تفسیر القرآن دو نبتر نمبر کے ست چپ محلہ بلرخی المارغوث کے پر نو نو دو دوزار اٹھ کے جدید ملاوی دو پتہ یا ساتی کشاہ دی توہید سنت کے ست اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمنت لازان نیزدی مین چوک جنگیر آرور سوابی پروپرائیٹر انورشیر توہید موبائل نم و انا من المسلمين او زه ما دغه لکه خودون کنا آل انا جبريل وته آل انا اي بييمان و قد سوئتا اي بييمان اوسراودي او ایمان و قد سوئتا قبل او ويتنا فرمان مخکینا فرمان و اوسراړي ایمان وي اوسرا و ایمان و قد اصویتا او سرکتا خطاب دیکن او بی ایمان آل آنا اوسرا و لی ایمان و قد اصویتا قبل اوی تمخ کنا فرمان و کنت من المبسیدین اوی تد پساد یانونا پساد کون والیوم ننجیکا پس نن رازو په چپو بلاو کومنګا په چپو بکو به بدنیکا په چپو بکو تالارا پارا چې شه ته د پارا د هغه چا چې رست لريستانه آیتنخا دروستانو خلق د پار نه کوم کوم د بدن او کوم نه راشه یا نونجیکا مانس بچ کو متا لرا نونجیکا بے بدن کا بچ کو متا لرا یعنی بدن استاد در پارا چدرستانو دو پارا تنہ خشی والے دوانہ مانو تا شامل شو حوالے پچاپو کو دوال مانو تا شامل شی بہتر حوالے پچاپو کو نو چخی غرب غروب و دل بدل آفادی قاوو اورو مرداریک انو بس رالو لےک او غان به چې کله تکونه لمن خلفکایا او د قران تفسیر سپدې موقوف نه دی علامه عثماني ذکر کوي لیکن اوسم خلق وای چې فرعون پروت په جایب غر کې د مصر الله البته پروت او تخت څنګه دی لوې جواب را اغه دبل بیت چپا کم کې به سره خزه دوا دو اغه دبل بیت اغه داسې دي چې اغه شکل د زمره جوړ کړی دي دا اغه د سر طرف ته چې کم دبل بیت ته زاید زاید د زمري شکلونه جوړ کړی او دا, دا تخپه طرف دایوال دغه دا جوړ کړی دي یعنی د زمري په سر باندې د زمري غوښته کې جوړ کړی داسې طریقې سره دبل بیت جوړ کړلې سپلای چې ولې صحیح کنو سپلای سناشنا سپلای دی لوی د زمانه د تختہ عجيبه شه او او لوی لوی گیدارو او د کیدو ورځ مری د فاسه شګل د مری جوړ کړو او چې موسی عليه السلام هم سا پری خود نو بیا به تخت حل او را کوزی ده و نه د تخت د فاسه و نهستو نه یاسي الله اکبر وانک سیر من الناس او به شکړې د خلکو نه اندہ آیا تنتو زم نہ خامہ خادی به خبره والا قد بوانہ تاکي سره زای ورکړم غا بنی اسرائیل تا مبو و اسدقین زای درشتان خایستا او ورکړ روزي ورکړ ام غا لنه د پاکیزه سوزونه پمختلفو پسای اختلافونو کتر دې پوری چراغ ای تایلمو مان سو پس د علم نه پوینه بیا اختلاف وک بهشک عربستا فیصله بو کی پما بندي کې پر د قیامت باندې فا غس کی jewde کې چې اختلاف وک فئن تفی شکنت صلی پس که چریته په شکېدا اسنا چرالی کې لمنګه تا پاست پوس کدا کسانہ یقرؤنل کتابا چې ولې کتاب من قبل کا مخستانہ الله اکبر دا آیاتو دیای کې یا خدا چې نبی علیہ الصلاتو والسلام ته خطاب شي ک خطاب عام شيار مخاطب ته خو بیا اس اشکال نشته اشکال الا اشكال الا چې خطاب شي پیغمبر پاک تا نو یو جواب خدا چې پیغمبر شکو نو داغي یو جواب دا چې شک په معنی د استراب او تکلیف ته کته تکلیف کیږي نو د پخوانو هغه حالات معلوم کا دا مطلب شو یا دې باندي ان داخله او ان سسدور وکود شک چې کند نه د نبی له صلوات والسلام نه داغي نه معلوميږي چې دا خامه واقع شوه او چې دا شو 79 یادہ بنا بنابر فرضیت یادہ چ د ان نافیه ده تو خو شک کی نې ان کنت فی شک نې ته په شک کی. خو اسید مزید یقین د پاره فسل الذین یقرؤون الكتاب چ... کتاب من قبل کتاب ستانه مخلو لږه نه تاسو کا او چې کلا دایا ترغه نبی علی صلاتو سلام وزن او نه د چانه تاسو پم ن زما شک او نه د چانه تاپوس کو تم تا کچات شک وغیرہ درازین دو علماء نه تطوس کو هم الحمدللہ هیڅ شک نشته قران بر کتاب دی الله اکبر او ګوره بل خبره یره په خوانو يهود او نصاراونه تطوس وکه تپوس کانو کدا واسل من ارسلنا من قبل کا کی انبیا ژوند دی دی حیات ثابت شو زکه چې تپوس خواغه چان کی جا ژوند نو بیا بل کتاب ووای لیکي حیات بنی اسرائیل حیات بنی اسرائیل لیکه خવાય چې هو حیات شی حیات يهوداونا سوار داولیک چې هو حیات شی وای چې سم خوشی کنا تلک پوښی لا قد جاء اكال حق أو دا دا لاتا لاتا. تا کی سراغ لیتا تا طرفا درفتا نہ پسمکے گاتره او ما کیگا تا درو کله دای تو نہ تا پشه وترت برباد دن گنا د تا وانیاں نہ بے شک کسان چ ثابت ایمان نہ رڑی ولو جاءت مگر کرا شی گئی تا کل ایتن ہر تر دی پور چوینه آیا صاحب دردناک فلولا كانت قريه امنت فنفها نوها پس ولې نو یو کله پس ولې نو ادا سي چويو کله چې مان دا وړې او الا لكن قوم نوواله صلاتو سلام قوم ايونسو قوم د يونس عليه سلام اغيله الله چې کمنن حسین عذاب نو راغله نواله صلاتو سلام دا استغفر الله يونس عليه سلام یونس علیہ الصلات والسلام علاقی د موسلته مبغوش شاو والته لګل شاو خلکو ته خبر اوکلا غیو نه منله یونس علیہ الصلات والسلام یې تاسو باندې د عذاب رازی اجرته وکاو او په دی راز باندې عذاب شورو شو قوم چې او قاتل شوو کی آثار د عذاب کو شروع کیږي د ټول راوته له توبیو یستا او چغې وکړي ویبس بس بیا الله امننا بما جاء ابي يونس يونس عليه السلام چې څو دین راوړل موږ په ایمان دي نو عذاب واپس شو عین عذاب نه راغله بلکې آثار د عذاب راغلو امارات د عذاب راغلو نو چې امارات او نو چې د عذاب سرګند شي هغه فورن تائب شو الله عذاب واپس کړه الله اکبر دانا نه چې مودودی وای تفهیم کې اغاوی قرآن شریف کے اشارات اور صحیف یونس کے تفصیلات سے ساب معلوم ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کے ادا کرنے میں کچھ کوتائیاں ہو گئی تھی ویدو قرآن شریف نا او دو صحیفید یونس نا ویدہ صفا معلومی گی چھو یونس علیہ السلام نا فریضت رسالت کے کوتائیاں نے شوئے صحیح کوتائیاں نے تو وہی شوئے وہی نمی کوتائیاں نے شوئے آرہا وایهس ل آي تا ته صیفه د یوننس کمځانه میلا شو دا د کمځ کې کاتللی ووایه دا ځکه چې کم نه نو درنا کوه تا شو چې صیفه یوننس د کاتللی وا که داضرت ومر په زمانه کې یا دضررهمر پهشانت کې و چې هغه پشانې او بعد شو نو د د په چو دره کوړ باند دی بیا به د د یون سووالی نوور کولی ووایه او د آ نه دا سابېږ داستاختپل ووایه پهې کایت دی ووایه الله اکبر الله اځه بنورا غلې چې حالت د اثار دعذاب سرګن شو هغه توبه او یستا لما امنو ارکل چې ایمان دړه شپناله رکمنګای نه عذاب الخز عذاب د شرمندگی په ژوند دنیا کې او پاین دا ورکلا مونږه غوی لراته الاهین ترمرګه پوره ولو شار رب کا کچر خو خشه درستانو کچاره خو خوي دربستا نو خام خایمان برال ایمان براوله هغه چا چې پس من کې کلو ټول پټو كلهم ټول ټول پټولا ټول به ایمان راولې خو له ولكن يبلواكم امتحان كي الله تعالى کنه افان تا تکرون ناسه آیاتو زور کوي په خلق باندې تر دې پوری شي مؤمنان نه نه زور په مکو لا اکرہ فالدین عقیده کی زور نشته مساله بیانو چې شفاعت قهریا قبر یا کو سوک منی اود منی کو سوک نمنی ند منی ا را روان دي التبا الله فیصلو کی فی ما فی یختلفون باسم الله مگر په یو شی باندې الا باسم الله مگر په حکم د الله په یو شی باندې شې راळे مگر د الله په او ګن زوی الله تعالی پليتایلرا دا د هاولای شفاعه ولا چې کوم نن سو ګر زوی تعالی ګندګي ال ال ذینا پاکه سن باندې لا یا خلون چاينه پويږي هو یا چې تاسو ماذا فی السماوات والارض الله و الله ماذااف سواې چې سری په دیسمان نوزمنکو کې و ما تو منیل نونظررو او پای دور اغا یادتوننو نونظرورو او یارهونکو قو من کومته من چې ایمان نه راړي ف حال ف انتظروونه تخدونوي پس د په حال انتظروونه پس د انتظار نه کوي الله ممثلله مګر پهشاناند د حالاتتو د حال لاتو دعا کسانو خله چې تیر شوي دي مخکې دد نه انتظار چاسه ازاپراشی اوایا انتظار وکیتاسو بشک از تاسو سره انتظار کونکونه ثم کو مونږه یعنی جاد ورکو مونږه چې نه حق تفضلی دی قلیا ایہ <ايوها> جناس <الناسو> اللہ اکبر اعاده توحید بي... <أعادت> د <توحيد> دعوی او رد شفاعت قہریه بیا تمد رد شرک پھیلی <فعلية> قلیا <يا> ایہ <ايوها> جناس الله الله خو براز ستر خراب نه پټی قول يا ايها الناس اويا خلکو ان كنتم في شك من دينك चरयता سو په شک ميندينه د دين سمانا زړه دا مساله کومه چې شفاعت قهريا شفاعت قبوريا دا نيشتره نو کستا سو شكي نو فلا اعبد الا اعبود عبادت نو کومه دا کسانو چې عبادت کو تاسو ما سيادت الله تعالی نا ولکن اعبد الله الذي لكنه بندگي کوم د الله تعالی ذات شو فات کویتا سولارا او حکم کله شوه د ماتا د چشما زو د مومنانو وان اقیم وجهکا او د چ قائم کتو مخپلو یعنی ماتا حکم دا شوه دی د چ قائم کاتو ځان خپلو د پارا د دین حنیفه د سیال کی ولاله پتویدو ماتا اون کې د شرک او داو کم شوه د مشت د مشرکانو نا ولا تدو م الله ولا تدو من د لله ما ما سیادت الله تعالی نا ا چې زر نشي در کوله تعالی ولا يزر لا ينفوکا نفا نشي در رسول تعالی تا ولا يزرك نشي در کوله تعالی را پس ک چرې دا کار دی اوکه فئن كن بې شک اتو پدا وان ک دې من الظالمين ذالمان ک دا کار دی اوکه انسانو خدا ممکن نو ک دې اوکه نبي د ظالمانو نه او د دې وجنا انام کتاب سو ویلو نبی عليه الصلاه والسلام او ټول انبيو تعالی وای لين اشركوا لا حبط عنهم ما كانوا يعملون پیغمبري فاک تا وی لين اشرك تا لا يحبطن عمله کتا شرکو ک نو عمل به تسنس کما <تصفح> و ایم سسکاللہ کچر او رسوی تا تا اللہ تعالی بزرم سا تکلیف فلا کاشفلہو ایلہو پس نشتے پس کونکے داگی دا پارا مگر دا یو اللہ دے او کچر ارادو کی تا تا پا خیر باندے فلا راد دل پس نشتے دے و پس کونکے د فضل دا اللہ تعالی دا پارا چی اللہ در تا دا خیر ارادو کلا کدار طول دنیا را جمشي اگا خیر دا تا ناغستے نشی یوسوی دا سوي دي خير لره مان آ چاته چغه شي د خپل او دا الله تعالی به فون کې مهربان دي قل شورو پر ترغيب او خاتم پر ترغيب ال القرآن مراعات النذیر وایا اټول خلکو تاکي سړان غلې تاسو ته حق د تر پا در په ستاسو نه فمانه ته دا په سر چا سوګ نه چې نه هدایته وا غست فئنما يهتديل نفس نه به شک خبره دادا هدایت ملل لپاره د فائدې د خپل نفس او من زللا او چر چا سوګ دي چې خطا شو گمرا شو فئنما يزلوا عليها ان خبر ا داده یذل علیها دے غرزوی و بال د گمرائی خپل علیها په د خپل نصب وما و ما انا علیکم به حفیظ او نیمان ز پتا و ما انا علیکم نیمان ز پتا سو باندي به وکیل زینوار وتبیو تابیدار شامد اوس یو ها الیکا دلیل وحی ا غسوت وحی کول شی تاتا او صبرو کلک شا په مسال د دیت باندي مسالہ رد شفاعت قہریہ قبریہ کو پدې کلکشه حتا یحکم الله تر دې پوری چ پیصالو کی الله او هو خیر او د اللہ دې د دوه را پیسې کونکو نا سورہ یونس کې درې هی سی او سورہ یونس کې مسالہ ذکر کیدا رد شفاعت قہری او آغا چې مشرکانو کم شفاعت ثابتو دا غیره دیکھو سورت پدے باندے ممتازو دارنگی سورت ممتازو چھ دا اخیری وینا دا جنتیان و آبسی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دارنگی سورت ممتازو پدے باندے چھ دا حلاکت وقت کی فرغون کم کلمہ ویلیوا آمنتو آمنت بہی بنو اسرائیل آ کلمہ وی دارنگی سورت ممتازو پدے باندے چد کوفار وینا وی ایران عقل کړي وا چغوي اته به قران غیر ها او بدل هو یا دا قران کریم شي کم ده بل راळा او يا بدل کا يا دي کې تغيور او تبدل کا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب وحكمت اياته ثم فصلت ملذ حكيم خبير سوره هود مكي صورت هي باول نمبر دے پنزول کے او ترتیب مصحف کے یول سمنے ترتیب مصحف کے یول پس دو سورہ یونس او ترتیب نزول کے 52 نمبر دے پس دو سورہ یعنی ترتیب نزولی او مصحفی یوشان تے دے چ یوشان تے دے نوبیا ک دیر رب تو نو نوی لشی نو مزروتا نشترے زکا بس تک سے از یول پسرے خدا یو سورۃ نوما سورہ یونس کې ناپی د شفیق آروشه نو دلته تفریق پای باندې الله تعبد الایه سورہ یونس کې دلایل عقليه نو دلته دلایل نقلیه پېش کوي پدې باندې چې شطات قہری نشته یونس کے دلایل عقليه نو هود به تورې نتیجوي الله تعبد الله بندگی د یو الله کوي سورہ یونس کې او ایتی بی قرآن ان او بددل ہو نهود کے آل تا نبی علیہ السلام تا وئی تا مجنونی لیوانے مانسو تحمد با دربانده لگی خامخا تحمد با دربانده خامخا لگی دعوت سورتو سورت کے سلور دعوی دی اول دعواء چھا عبادت دیو اللہو کئی دویم دعواء او ګورا د ذکر کوي په د دویم لمبر آیات کې الله تابدو الا الله عبادت دی ولله کوي دویمه داوا په اړه کې دوځه زدي یو دا چې غیب دان الله دی یا لو ما یسرون و ما یونون ا ذکر کوي په پینځم کې او دویم جوزه د داوي ذکر کوي فوم لمبر آیات کې د دویمه داوي دویم جوزه پ لمبر ای یاد کې چې کار ساز الله ل وهل خلق سماواتی وال اررض ند مدع دا چې غب دان الله او کار ساز الله سلوور مدعوا ترغب پ تبلیغو دوسمې ذکر کوئ تبلیغو کا او کا او کا تبلیغو اوسی تنګ نه کې پهیان باندې او کا تبلیغو کا انما او بلداوا صلیورم شکونه کې په حق قانيه د قران کې دا ذکر کوي تسلي نبی عليه السلام ته یعنی تسلي پیغمبر ته انه الحق من ربك اغه ولسم کې ذکر کوي دا صلیور دایوي دي او دا اوله داوا ایات لمبر دو کې دا بیا سوار لسم کې دا بیا شپګشتم کې دا بیا پچاس کے بیا اکا ساٹھ بیا آغ چون بیا ایک کې تییس کے دارنگے دویم مقاماتو کی ذکر کئی دارنگے دریمہ سلورمہ ٹول گنو مقاماتو کی ذکر کئی او اخیری آیات کے سلور واردہوی بیا راجمہ کئی خلاصت سورت اول چکم دے تر 24 نمبر آیات ا پوری تمهید ده او پدی کې دا سلور واړه داوی ذکر کړي دې کې تمهید او دا غینہ پستا تمهید نه بعد به مقصد او مقصود شروع شي او پغې کې و واقعیات ذکر کړي د پاره تفصيل د داو چګور دا و واقعیات دې کې د پلان کې پیغمبر پلان کې پلان کې دا دا تفصيل کړل ده او دائی چھکم دے دا مسئلے بیان کردے دا آخر کے خاتمہ آئے کے اعداد سلور ورداؤو کئی دا مختصر خلاص دا صورتو اللہ اکبر الف لام را الله په دې په دی ورفو کتابن شان کتاب دی او کې مات بیان کښې دي د حکمت والا بادشاہ خبير نا ګوره حکمت سره حکمت نا دکښې دي دی بیان کولره زکه خبير دی نو خبير دی په تفصيل باندې او د حکمت نډک آیاتونه هغه د الله کتاب آیاتونه ده دا نه چې کو حکمت سره کو نو استاد خو داي کمت نصیب کی زمنګدا قران خدایمن په دې خوشاله یو الله تابدو الا الله په دې باندې چې تاسو بندگی مې کوي دې یو کیو الله دا اوله داوا انی انننی لکم منو نذیرو وبشیرو بهشک از تاسو لپاره طرفه د lana زیار ورکو انکه زیار ورکو انکه وام وانستغفر ربکم او دا چې بخنه وغارید خپل ربنه بیا توبو با سیدی ربطا پیدا به در کې درب ورب کی هر یو خوان د فضل ته فزله ورواله دا و ان تولو پس ک چر دای ک پس ک چر مخوالو ف انی پس بشک از یریګه ما پتا سو عذاب یه کبیر دا عذاب دراز لوي نه مرجو کوم الا داواله داوی توحید امن ولی زکه خاص دل لا تاسو پستان سودا او د الله تعالی پروشیمانه قدرت والے الله الله ان نهو میسنوونه سودور اومه خا خا بردار ب شئ یاسونو نته ووي سودوررم سنې خپللی یاستخفو د دپاره چې ځان پټ کې دد پهبر نه یاو مع نه ده چې راجیی منافقینو ته او من هو کې زمین راجیش نبی صللات او سلام ته دا منافقین خپلی سنی تا وي د دی د پاه چې د نبی صللات او سلام نه پټې سه خپل بغز او حسد پل بغض و حسد پر طول واری خوال اللہ زغمو پیجا نم یا دامانا چه زمایر راجی شی مومنانو تا. نو مومنانو با پا وقت دا قضای حاجت کې دا سلگ حیا کوله چه اللہ را تا او الله موینه نو الله <سؤال> و ادا مکه ی زکه ز ار سبان په poema زمانہ دانش پټیدې الا انه میا سنونا خبردار بشکره یتا وی سین خپل دې د پانا چې ځان پټ کیدې د الله نه یاد دې د پاره ځان پټ کیدې په انبرنا الا خبردار هینستو شونا ار کلا چې تاسو اچوي سیابم جامع خپل عالم ما یسرونا نو په دلا تعالی په باندې چې پټاوی یتا سو و ما او په باندې یولینو نا وی یتا سو زایروی یتا سو می دا داوی اول جزء چې غیب دان الله دی انه علیم بذات الصوره بشکد الله تعالی او نشته الله والله نشته له ژوند سرباز مګه کی مګر الله تعالی باندې دا وې دا و يعلم مستقرها ومستوداها او په الله تعالی په ځای قراري دا وې باندې او په دا مانت باندې او توجيهات په سوره انعام آیات نمبر 98 کې ما ذکر کړیو او توجيهات الته ما مستودا و مستقرہ و مستودا اللہ اللہ روزی و ار چلا بزوال کوم اللہ و کل کتاب مومن دی دا ټول پټولا مالک سرگان کے یعنی فاعل امد اللہ کے و هو الذی دا اللہ داد دوې می داوې دوېم جوڅ چې کار ساز الله دے و هو الذی دا اللہ تعالی ذاته چې پیدا کړی دی اسمان لاره په دا کړې زمو کې لاله پشپګولم هو کې وکا نارشو او, او عرش د باریتاله علالمایه په وبو باندې دغه پرانچمتیا نو کې پتا سو باندې چې کم یو ستا سو ناخه عمل کونکي ډیر خلې په اعتبار د عمل سره ګوري چې کمیو یو خو عمل کوي دا نوې چې اکثر عمل ډیر عمل کم کوي خیستا عمل خیستا عمل آی چې په طریقه د پیغمبري او چې ډیر ډیر زیات وی خو په طریقه د پیغمبر نیونو هغه خاستانه دی بیا الله هو الله وکانه عرش علالم ما. ماناسو چې کاله آسمانو نو پیدا نو د الله عرش په باندو اوا حدیث ته بوخاري کې امرازي چې دا الله عرش په باندو بس ته په ځای ایمان راړل غواړي یادا چې دا کې نه یادا باری باري تعالی چته محتاج نه دی او دا غي تایید کوي عارف روایت د مسلم رازي بار کیس الله hars khobo bandeu ma aliqu beshani taana اللہ واللہ ولین قلتان زجر پومن کروین دا قیامت اوکا چری تووائی انکم چی بیشا کتا سوما بو سونا پورتا کولی بشای ممباد الموت پزد مرگنا لیاقولن اللذین خام خواہیوائی با کسان چکو پری کڑر انها زا اللہ سحر مبین چن دیدام مگر جادو سرگند ولین اخرنا اوکا چری منگا ورستو کو عنهم ددین را الازاب آزاب لارا ایلا تند مقرکل شوی لا یکو لنانو خام خواهی بدا کافر ما یه بیسوهو سشی بنک دیلرا را دیشی که نظامن سبنک و ای را دیشی عذاب علا یومیتیم جواب دقوینا دی علا خبردان آخر از بانده چرا بشی دیتا نبوی اڑو لشوی دیدینا و ما کانو بهی استازون او چا پی ربشی پدی بانده اعذاب چودی پای پوری چطوکی بیکولی ولین ازقن الانسان سا کومنگا انسان تادخ پل طرف نرحمتن میرو بانی سو منزانا بیالی کمگا غیل راد ان هو لا یوسن کفورا بیا ویده نا امیدا کفور نا شکر او که چره ورسوم منګادتا ان امته پس دا مصیبت نا چر رسیدلې ویدتان بیا وای خام بیا وای خامخه زاب سیات ونی لا زمانا اغت کلیفه او انه هو بشکره ل فرحون ها ما خوشالی کونکه فخور پخر کونکه الله اکبر دا نا شکر انسان کاری چې کله په الله نعمتو کې نو د بیا تکبر او فخر کوي او چې کله ته الله په عذاب راولي بیا نو امید کوي هر ټیم کې دا الله پر رضا دا الله پر رضا رضا کې دل پکار دی قضا بر دا رضا بالقضا د دې مانيات نه ولا ان این اولا فریحن پخور ایلا اللہ دینا بشارت لیکن آنکہ سانچ سبر اوکا او عمل اوکنے کو اولائکہ دا بزرگان دیز پارد بخشش او عجر دیر لوی فلعال لکا دریم داوا کوا کوا سینا دې څنګه نه کې قران بالکل برحق دي فلعلک تاریکون شاید چیتو تاریکون پر هودین کې باز هم یو ها باز آ سو چوي وه کول شي تا ته او تانګون کې پدې باندې تانګي دُنکی پدې باندې سي نستا اي يقولوا دو وجد دینا چی وایدا خلکې ترس کې لولا انزل ولنازې کې پدوانه کان زونی یو خزانه ولین شوور کولې در پاره یو خزانه او جاء يا ولنراسی دد سره مالکون پریشتا انما انت نظیر بے شکت طیعر ورکون کے واللہ علیہ کل شین قدیر واللہ علیہ کل شین وکیل اللہ تعالیٰ پر یوشیبان دے کار ساز دے ام یقولونا زجر आया वही दैचे जोडकला पेवन बरदसा नारा उआया फातु बि अशरि सुवारे मिसली वया चरा राळे ता सुले सुरतुना मिसली प मिसल दे बांदे मुफ्ता रिया तना کاوې چې دای کې لثق بلي ولثق بلي د دې په مثل راړې کنا فصاحه او بلاغت کې یو شانوي دارانګي چې کلامه مطابق د مختزا د حال سرهوي دارانګي دلیل موافق وي د داوي سره او داوا موافق وي د داوي سره دا سره راړې کنا پېښ کې دلیل موافق د داوي دارانګي داوا موافق د داوي او دا داوا مطابق د د دلیل او دارنګ کلام موافق د کلام دا شراله تاسو مفتراتات اندره حوت نشوي دا د دا دایپ ځام دا دا دا دا دا دا باندي وای الله اکبر الله هو الله یا تا چې دا د عاشری سورې مثلیه مفتراتات د دایغه سورته نه اده چ تاسو کومه صورتونه جوړ کړئ نه کوبه ا سید زانه جوړ کړئ شیوی وادو مانیستاتو اتو او بلایتاس واچا لرا استاتو شوم طاقت لری تاسو توان لری تاسو ما سیوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین که تاسو رشتینه پس که چرې د قبول کلاستا تستاسو قبول پس که چرې د نو کلاستاسو نو پوه شئ بشکا را لې به شک خبر دارا چلا دا به علم الله پایلند یا لم دا الله تعالی په استعداد تاباندي تاک استعداد هوي پیغمبرانو زکه در دا قران درکو او توجيهات ما کړو په سوره نساء 146 166 کې چې دا آیات شو توجيهات دي آل كثير شو وا الله اله الله او په دې من سره باندې الله الله شرالګل دل الله تعالی تو خپل علم خاص باندې او په دې مسله باندې چې نشته مابود الا هو مگر دکه والله نشته ها جتر مگر دکه والله په هل انتم مسلم ايته سو غاړ کیو دونکو کی معنی استفهام تلبي غاړ کیک کی دای من کان یریدل حیات الدنیا هر چا سو دچی را دکوی د ژوند دنیا او د دو ډول دا پس پورا پورا ورګمغا هغه ته اعمالون د اعمال دای په کې حال لا یوب حسونا او داینا پدیک لا یوب حسون کمهونه دا کا سان دی اغاچونه بيد دہی د پانا اخرت کې لنار مگر اور وهابیتو ما سوناو او برباد شیداینا اما اغا سو سوناو چې د جوړ کلیفیه دنیا کې او بے فائدې به ما اغا سر چې د عمل کاو افامن کانالا بَیینا ایار چا سوګ دې اوس ګرا اللہ و زه حده سلوره می داوی په دلایلو باندې الله الله او داور اس تو ذکر کئی چھ شک مکاو والے تب بلکل حقی نو شک او نکی پہاں قابان دے حق تسلی والاور کئی افا من کانالا بینا ایار چانسو دے چھدیا پس سرگن دلیل باندے طرف دے طرف آدھ پرور دے گان خپلنا ویت لوح اور پسیدے پا دے پسی شاہی دنو گوا من ہو د طرف آدھ رب ددنا ومن قبل یومہ ومن قبل یومہ کی ددینا کتاب موسا کتاب موسا علیہ السلام و آ پیشوا و رحم نا एकदा دان کسانیو منو نديمان راړي پدې باندې ګور دې څه مطلب دی تطق پل هغه سوخیا په صاف دلیل باندې دی اي صاف دلیل په سي بیا رښتو غوام دې طرفه دربنه او مخکې د موسی عليه السلام کتاب وو هم د دې شو شاهدنا مراد تورات ته یعنی قران په سي ست د بیان قران په تورات ته ځکه نبی عليه السلام په تورات تم کله کل طيب کی پیش کوی یا بازی وای چې مراد جبریل امین نه جبریل امینون گواہی کوي دغه حقانیه ته یا مراد خود به خود نبی علیه الصلاۃ والسلام نه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې بچالي دو نو غب ودا درو غمخ نه دی نو خپل په دی باندې گواده په حقانیت د قران یا بازی وای چې عبد ابن سلام ته مراد ده خدا صحیح نه ده زکه داسورت مکی دی وغه مدینه کې مسلمان شوی ده اللہ وللہ دا کہ سند ایمان راڈی پدې باندې ورجان سودین کار وکړې دې قراننا مینال امم منال منال ازابی انې دې ډالو نا پسوره ٹھیک نا دددا زائد ددې فلاته کومې دې مينو پس مګیاته په شک کې دې قراننا انه لھن کو دې دا څلور رمضان واښوا د طرفان د رنګستانه لیکن اکثر د سنت نه ایمان راڈی پې قران باندې او من ازلم من من ډیر غټ ظالم دا اګه بیا سواليير د ډېر دی صورت کې او څوک د ډېر غټ ظالما مې مندا چا افتراچ درو جوړ کړی په چې جوړ کړ په الله تعالی باندې کاځوبه درو ایکا داک دا پلیتانو یو رزونا مخامخ بکلیشی علا ربیم پخپل رب بانده یعنی پخپل رب تا ویا قول الاشهادو او بوئی آگواهان یا پرشتی یا انبیاء یا علماء ها اولائی چه داغ خلقو اللزین آکسانده کازابو چه دروغ جود اول علا ربیم پخپل پروردگار بانده خبردار لانتی دا اللہ پر ظالمانو بانده آکسانو چه بندوی خلقو لرادلار دا لانا لا تهوي پای کې کو غاله او دای پای آخرت ماندی من دیدې منکر کافر دا کا سانو ندی دای بچ کی دن کی پزما کا کې و ما لهم من دون الله نبا دای تعالی من اولیا سوق مذرانا دو چان با کړي دی د پانا عذاب ما یستا یستون السما ندی دای چه طلب د طاقت کوي دا دلو او ماکان یوب سرون او ندی دای چې دیويني نه کوي نه دا وریدل طلب کوي اولایک الذین ادا پلیتانا هغه که سان دی خسیرو چتاوان تاوان کې کان څه خپل ځاننه وزل ان ماکان یفترون او په شي دینا چې دی درو جوړل لا جارا لا جرم حق دا انهم پی الاخرت چید داو خلق په خیرت کم الاخصرون داری کامل تاوان یعنو ایدن اللذین بشارت المومنین بیشاک آغا کسان چیمان راڑو عملو کنیکو و اخبطو الی رب کو الی رب مواجزی اکلاق پل رب تا دا بزرگان دا دی جنت یعنو دی باپ دی جنت کے مخالدون ویمیشا مسل الفریقین کل الله والله ما سالل فریقینی مثال داغی دو دالوینده موحدین او دو مشرکینو کل ما پشاند اغا دنده ول او پشاند اغا چالا ول بشاند کونو ول از سم ما سالل فریقینی پس مسال دارا دنو دو دالو اغا موحد او دو مشرک plAhama پشاند گونده ول از سم او پشاند کونده ول بسفری و او دلی دونکی او دوری غورها لوپ نشور مراتب دی کل اما والبسیره لون او لدون کې پشانته نو دا برابر دي لون او لدون کې برابر دي نه نو چې دا نه دي برابر نو موحد او مشرک نه دي برابر دی واینه جي جوړ کو جوړ کو جی راځي ځول کو جوړه والا ندی برابر دا دا دی جوړي وای بنا جوړه کتنا جوړهږي وایا کول اسو می ول وسامیا دارنګ دی دای مثال په د کون او داورې دا دن کړي نو کون او داورې دن برابر دی برابر دین نه او کتي برابرې نوزان د کون کې وسره نو نه جوړه بشه الله الله اوله وای ګنا پښتانه موي پښتانه سو وای وای چې د خو سره کې دي نو خو وس دا د سره کې نه نو باد بځدکه او چې دنا جوړ سره کې دې نو نا جوړه کوي چې دلان دو سره کینی چې د قران ځانونه کولم به شي او چې د کڼو سره کینی چې قران ته وګنې د ہدایت پکې نشته نو بس کون به شي حالیا استویا نه آیا برابر د ځوانو ما صلاح په مثال کې او فل تذکر مې تاسو نه سيټ نه اخلي اوس اوله داوا دا اوله واقعا مقصود ختم شو او اوس اوله واقعا چې متفريده په اوله داوا باندې بذات چه الله تعبد الا الله ګور نوح علی السلام دا مساله کړی دا نو تاسو هم دا مساله او درمو او سلورمو سره خطبه خود رازی ثانیا و سره غریزی سمانه وتبلیغ کان نوح تا ګور نوح علی السلام څنګه تبلیغ کړای نه نن سوال کال لګیاد او بلا چې سناتنګن کی دا مساله بالکل حق دا نوح علی السلام بیان کړی دا walaqad arsalnatha fisrili ghlum gan walay salatu wassalam ala qawmi qumda ta che be shaka zasta sura para yarun ke am khar gan allah ta budu paday maslaman nichmandagi ma kavita sumangarda yow allah be shaka zayare gma patan sumandita za abdurahsid za abdur aghaluy rasid dardanakna faqala al mala'u او وی غټایټو ان که سانو چکو فرې کړه نو قوم ددنا ما نارا الا بشرا مثلنا اول اعتراض نو وینوم غتالالا الا بشران مگر ان یو سړی قدره تنوین نتکلیل شیخ د کابل ګرامه ماناکول یو سړې قدره زما له یو سړې ینو د ایت تراځول مثله نه پر شانتی زمونګه ومانه راکا او نو موږ ته لا راښت تابیداری کړې دهستا الا الزینا دو دین مترزو الا الزینا مگر اکه هم ارازلو نا چه غی زمونګه ذلیل خلق ده بعد الرايي سرسېری رائے سر سر والے دی الله مړه دا تا سره چې کمم ملګری دا سر سری دا والله دي دا ب سوچ خلق دی د پوه کرای سر سری نوه ن به تا سره کې هست دی د در اعتاز وخه او ذلیله خلکو د سره تاداریکه دا اعترا او نبی نوبیلی لاو سلام هم کړه س به اسرائیل کې و راشي آیات ایات لمبر چران وې پهامبرې دغه اعترا کله او دا, دا دزې د جایت دروسوم نه یو اعتراض دا کول چې یار تا سره جز خلک وګورامون سره د پلان کې نواب صاحب تعلقات دي او تاسو سره دا جس خلق دي وا ما نرا دای سره مې تراسو وا ما نراونو مينو منګتا وا منګستا سره پارا پالینا په خپل ځان من, من فضلن صغر واله بلنا زنو کن پینزم ترازو بلنا زنو کن بلکی اکین کونگا پتا سبانده کازی بیند دروغ جنو ایتاس دروغ جن راجمو شیدونا تول دروغ جن یایوی نوزو باللہ قالا یا قومی اوینو علیہ السلام و سلامی قوم زما آرائی تم خبر راک ایمالا کچری امزو آلا بیلتن پر یو صاف دلیل بانده در طرفان دراب اقپننا و راکڑ ایمالا را رحمتم منو اندی میرو بانی در خفل په تاسوبان دی تاسوبانې پټکه شوي ده نو لزی موکو مووه الله زمب کو من په تاسو با دی تا بهدارې د دی پ غمبرئ د کار په دا کې چې په تاسوې دپارهبدې ې په زور به و در باندې په ور نه کو مواې لا که هافید دی نو قد تا ی نه رو منغئ قیده کې زور شت نه که نه وایه کومي لا اسالکم اس اوس جواب داله شیارا اوګه شوه به مړه را غلې سبق وای وي ان قوم یو قومه زمما لا اسالکم نو غرام سوال نو کوم تاسو نه علی پدی باندې ما لا د مال نه ده اجر زمما مزرې زمما مگر الله تعالی باندې و ما انا بتارد الذین امنوا نه مزه شون کې آ کسان لرا و اجزان د زانه و نو اله به در سره ک او ن مازه شوړون ک لرا چی معې راړه دی ب شکه د میلایددون ک دي د خپل پهلو دګار سره لکن لکن زهمه تاسو ل را کوم چې جال کوئ قوم کو زما سې څو به داو کې زما د الله دزار نه ک چرې زه وشم د لله فاتنا زه کروونه آیا تاسو نیتناکهاخینو قبلئ والله انقول لې خضاایو الله. وی تازه را کو مړا د سش ته نه خزانه در صفه نشته وی ولا كلكم دا اعتراضاتو د ګوره دا ټول د زمانه د جای اعتراضات علی الانبیا دا د زمانه د جاہلیت دورونه دي او دا واقعیات زکه الله ذکر کوي نبی علی صلاتو والسلام تا چې دا په زمانه د جاہلیت کې مو ګینه انبیا کو ډیر تیر شې مې دي خاص خاص واقعیات الله د انبیاو زکه ذکر کوي چې په د اغه انبیاو کې چې کم پلیتوراد اغه بیا وکړو نو اغه را دي راغستل چې کومې پلیتې په دې قوم کې وي په زمانه د جاهلیت کې د نبی علیہ السلام قوم کې نو اغه وتر راغستل او تاسو ذکر کوي زکه دا دای کیمو داغه اعتراضه ټول تاسو له سلولستلو چې په سوره انعام کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې ولا اقول نو اي مزتان شت چې ماسره د خزانه د الله ویلا علم الغیب په زمانه د خزانو چابيانې خوراته لګي او خې زایونه خوراته او خې ولا علم الغيب و نیم از چې په هغه مابنګه مماندي ولا اقول لك انی ملک اذا ملت حسین سانین نو داږي جواب نو ایم ز تاسو پات چې ز یما پاريشتا ولا اقول للذین ابله اعتراض پکې ګوره دا تاسو, تاسو دا دا را چې کم ناسته نو د ایتو وایا چې تاسو زې تاسو اجزانې د ځان مالدارا کول د پر د ځان مالدارا کول په نیت باندې دا اوشل د ځان او د ایتو چې تاسو الله جنت نه درکې دا غې جواب ولیو شلم ما ته سپه ددی په زلوونه باندې الله عالمم دی دد نه شمه او دا او به او هم تا تهوي د زمانی د جیت نه یو ظلم دامو چېغ به داې سه شوهې به بیا دهرا بیا اییاه کوې الله تا ته یارا دا چې کمم دی که خلکو ته دا علم کوي طالبان ته خلک داسې د کوي دا سره. کور کور دوڑای نمیلاوی گی نو خود ان علم لرا غلی دی دا اعتراض بے پاس حاب صفاد نبی علیہ السلام ماننے کو دای تا مانا کور دوڑای نمیلاوی گی دای زکع علم گی دا اخو مدرسا کی دوڑو موڑو تا پراتی دی دا روشن خیال دا تاریخ خیال جوحلہ زلمہ دا الاخری ہی و نوح علیہ السلام باندې اعتراض کولو والا انقول او نوای مزول لذین غسانتا ترس درچه غیب لګوی عيونکم سترګې تاسو پښې باندې لایوتیه مولا دا چی ور باندې ک اللہ تعالی دیتہ هرغه ز خیرات خیره بدله د خیر جنت دا زوت دا ما والے الله اعلم الله تعالی په دې بما پاسمانې فین پوښيم چې پزلونود دای کې دي اني من لامن الظالمين به شک ازو په دا وقت کې خامخایم بد ظالمانه قالو یا نوح قد جادلتنا <تصفح> مویدای انو ها تا کی سرتا جګړوکله زمون سرا فاکثرتا جدالنا پس زیادتا دکلا جګळा زمونږه فاطینا بیماته یدنا پس راتلو کې تم تاسو باندې چیرې رويتمږه دانه نا کچاری تدریشتونو نه قالو یوغو بهشکه خبر دا دراتل بقیتا کچاره خوښې شي با زو کچاره خوښې انتم او نبا اي تاسو به معجزي ناجز كون کی ولا ينفعكم او فائدنه در کوي تاسو ته نو سهي نصیحت زما کچاره غیرا داو کنا دا چی نصیحت کوم زتاه تاسو ته خو کچاره الله تعالی ايحوياكم چې گمراه کی تاسو نه را قال ستاسو تعالی تستعذو ګمرا کول اراده کړی وی او زده نصیحت سورہ چکمده را دی کوم نو زمان نصیحت تاسو لاندې کوي دا الله تعالی ربکم رب الاستعذو یو خال د الله تعالی تاسو واپس پکلی شئ تاسو ام یقولو نفتره جملمو ترې او نبی علیہ السلام سره خطاب دی او هغه سره متعلق یا چکمده متعلق دی دونو علی الصلاه والسلام سره دوار سره لګی ام یقولو نفتره ای وای ایا وای د چولکړې د پیغمبر د ځانلارا وای چې د چولکړې مې دلارا د ځاننن په ما باندې د جرم د دې ما باندې د جرم زمما او زایما به زارته اسنه تجریم منځ تاسو جرمونه کوي و او وحیه الینین هوه او کړې شو نوح علی السلام و سلامطان نو له یومینا دا س... وحیو کلش و نوح علیه السلام تا دا چه بیشا که شان داده ارگز ایمان بران نستاده کونده مگر آغاز سوک چه ایمانی قد آمنا راوده ده مگر آغاز سوک چه ایمانی راوده ده فلا تب تیسو پس مخفه کیگا فاس مانده چه دی اعمال نوح علیه السلام علی ملغیب دکنه ولی وی گور سوری نوح کن رازی چه نوح علیه السلام ویلو چه رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك انتظرهم يذلوا عبادك قدای فریدی نو بندگان گمراه کینوی ګره نوفته پټه کان چاینده زمانہ کې بسکیږنو یالم دی وای وا پاګلا و اوہی اله نوح ان اولی یومینا داوا توهیشو نو زکنو علی سلام میلو وا شیوو الله د استاس قبر نو ورکی سخ او ان سنایل فلکا او جوړا وات کیستایلا کیستایلا میاں نا روان دي زمنګا تہ مہ مہ زمنگا فہی پازت زمنگا وا وا ہینا پوکم زمنگا والا توہا تمہیں او پش پارس من کوا متا فلذینا ابارہ دا کسانو کی ظلم چ ظلمی کرے شرک کرے بے شک دیدی ہر کرے شوی ویس ناول فلکا او جوڑو لایک استے او هر کلا چ تیر دبا پ دبا ڈلا د کون د نانو ٹوکے بے کولے د سرہ قال ان تسخرو من او بین علی السلام کی چرتاس ٹوکو زمنگ سرا فئننا نسخر منکم یقینا من ب ٹوکو بدلہ کوتا سولارا کما تصخرونک سنگ جتا سوټو کې کای زمي سرا پس سوف تالم زردا چې په هب شیتاسو واچا باندې چرو شتا داسې چر سوابه کې دلرا او واچا باندې جنازې لبشي په باندې ان صاحب هميشه حتا تر دې پوري ایزا جا مورنا چراغ یا حکم زمونګه وفارت النور او جوش او تنور تنور نور شو دا کم تنورو نو معنا د اوبو هغه ته ځوالې ته اشاره ده یا دا چې او خاص تنورو او د اغې نه چې کم دی مبشرو شوي او بیا داسې ټول دنیا باندې عام شوي په ټول خلقو عذاب راځي کنا <قُلنا> او منګا اے هم له سوار کافیات من کولند هاريو د هر یو نا زوجاینې دوا دوا دو دو د هر قسمه نه ټول زوجاینې جوړا اسنایې نه دوا دوا وا کا او اهل استا الا من مگر اسوک سبقال القول چې سمخه شوی پا دا پابه نه و نه دا عذاب زمنګا القول و دا عذاب ومن آمن او سوار کارا چال را چی ایمان راوڑه ده وما آمن اما او ایمان لا کلیل مگر دیرو لگو راجم قول دا چې داش پگو یا اتو بس آخوا سوکنو در دیو دری زامنو وی دری زامن او دری انگین بس دغوو دری انگین ده و دری زامنو او دی پی ایمان راوڑه هام سام او یا پیسو دی ایمان راڑا او تی دی نبیارست چکم دنو دا نور نسنن پیدا شو. ایشیا، حبشا، او دارنگی، دا جافان وغیره، دا خلق پیداش دی نمیا. نور طول اللہ علاق کرو. دے دے و قالا اووینو حلی سلامیر کو سواره شیتاسو پیابه دیکی پون دلا باندي ماجرا ماجره هه رافتار ددی او مرساره او قیام ددی او درې دل ددی به شکانب زما خامها بهونکو می روباندي او دا کیشته روانا وابهم په دای سرا مان دای پکیو روانا تی ماو جین پاچا فو کی کل جبال پشان دو غرونو الله الله لوی لوی چپی دو غرونو پشانته او आवाज آو کو نوح ابنهم علی سلام زوی اخپلتا کنانتا وقال وکان فی معزلین او دے فی معزلین پا کنارہ کی باندې کنارہ باندے یا ابو نیاو بچولی ایر کمانا سور شزم سرا ولا تاکم مال کافرین او مکی گات دا کافران سرا یا خدا چې مسلمان شا و بیا من سرا سور شا یا دا چه دا اغد استثنات نهی رشوی و الا من آمنا دنو علیہ السلام نا یا دا اخپل زیر داغو زویو نه د میزدہ کی ګرزولې نشو ده استثنا چې 20 ده نشم کینو لزکا د پلار هغه مینا شفقت پدری هغه په غالب شوی الله اکبر یادا چې داغو کفر و تعلم نو او هغه منافقو د دیوځینه واته چې راز موږ سره سورسھا ولا تاکم مال کافر نو موږ یې دا کافرانو سره قال ساوی او یوګه زردا چوبخه جمزو ایل انجاب لنا غرتا یاس منی چې بچو کې مالرامن المهدوبونا او یو واته لا من امر الله نشته بچو ان کنه مزدو عذاب دلانا الا مر رحم مگر اسوګه اولا معنا الا, الا من رحم مگراسو چر رحم کو یعنی رحیم نن سوګ بچکون کینشته کا بچکوی نو صرف الله بچکولواله ده نو سوګ بچکولواله نشته غرد نشي بچکوله یادا معنا نشته دې بچکون کیننرز دا ازاب د الله تعالی نا الا الرحیم الا من رحم الا الا المرحوم مگر هغه سوګ چر هم په وکلی شو کا الله بیچارا همو کو نا بچي یادا معنا چې نش ته د نن راز بچکی لا معصوم الیوم من امر الله الا الرحیم چې بچکیږي باغ سوک چې الا رحیم بچا بچکی یادا چې لا معصوم لا معصوم الیوم من امر الله الا الرحیم الا الرحیم نن راز بچیدون کې نشته د عذاب د الله نه الا الرحیم استثناء من قطعی انمانه بسایشی لیکن رحیم هو فهو العاصم اغه بچ کون کړي اغه بچ کون کړي اغه مهربان بادشاہ اغه په د عذاب نه خلق بچ کین وح عل بینهما الموجو وله بانا اومال ماوجو او هایل شو پرده شپما بند کې ال مو جوچپه فکانه می نل مقرقینو په شو دی د غر کېدون کونا غډکی شونا وقیله اوټول خله ګر شو وقه یا انغې او ویللی شومنکې را کا ټری کا مع کېو بختپل س او اسمه ان کلی را غونډې کا راونغاړه او بختپل وغی زلما او اچ شوي او به اوچی او پصله او پل شو د ذااب تا وته او برابر شایفشتي علل جودي په جودي غربانه او شو شوت حلاکت ده د پاره د قوم ظالمو الله اکبر ګره جودي غار شیخ د شاهپور په ذکر کول به مچي عاجزي وکړه چې ګبن قیمتي شوی ماته سملاوشي الله غيلا ورکو اي ابو ايوب انصاري خپل کور سپاک خراب غونته کور خوې زما ما کور ته بنبي اسلام لا سنگ راشي الله دا ګورته بو ته زکه عاجزي وکړه او الله دا کور کې میزبانو ملما کو او جودی را اجزوک لدا وړو کې اون ته غرو وړه اون ته وندایو وې په ما باندې واسه کیشته یودریګ یا بچ ته غړ غړ باندو دریګي الله دا عجزی اجزې خوخه او کیشته یې پاره باندو درولہ چا چې اجزوکړه حدیث کرا زید الله درزاده پرزادان خکتا و غنو الله به اوچھد کی چا چې تکبر کو وزا الله متکبرین او ظالمان الله را غرزي الله والله وانا دانو ربو او اواز کونو عليه السلام تو سلام خپل رب تا فقالو وې رب زما ان بني من اهلک ان بني بشک زې زما د اهل نو او وه د ستارې او ته احکام الحاکمین ډېر خض ډېر خپې سالا کونکو د پې سالې کونکو نا نو عليه السلام داولې وي یا خدا چې د هلاکی دون مخ کې او د دی نام چې په پو باندې بانده لعلم نو قبل الحلانک و قبل العلم بکفری هی یعنی زما زیر دی زما دا احل نا دی او علم وطنو چه دے کافر دی یادا چه قبل الحلانک بعد العلم حلانکی دونا مخی ویلیو او علم او چه دے کافر دی خوی استثناتی رشو ونزکی دا سوی دا چې پس دا حلانکت نا او مخی دا علم نا مخی دا ايلم ورتنو هو هلاك شو زو نو تپوس کو چا الله د د هلاكې دوه سوا جدا ايلم ورتنو چې ایمان هو نو نبي دا تپوس کو یادا چې پس د هلاکت نا او پس د ايلم نا ايلم وتامو چې کاپرو او دارنګې هلاک شې انده بیا تپوس کوي چې دا از مزوې ده مستثناته راشو وا یا د استثناء مسداق نو شو ګر زولې ځکه شفقتې پدری اپ غالب شوه الله و اللہ و این وانته الحقو و انتا احکم الحاکمین و اللہ تعالی اونوها انہو لیسا من اہلک ندے داستاد دا اہلنا یعنی استادا بیدارونا ندے انہو بیشک خاون عمل خاوند عمل دے غیر صالح چیا عمل غیر صالح دے نیک عمل ندے فلا تسالنی سوال مکو زمانا دا سبارک انجنشت استاد پارا پاغیبان دے سپو آئلم انی اعزوکا انتکونا بیشک دے نسیت کو مطا تلاچی نشت د جاہی لاننا د جایلان نن نا انجام کارنا نه به خبرونه داسې نشي چې دنجام کار نه به خبرې دا غي نشي داسې مکیګا قال او یوګو اے رب زماینه او زه بهکا پتا سره دا چې سوال کوم تا نه داسې نشي ماته پامي باندې پو او علم و ایلا لی او تا تغفر لي او کچریتا بخن اونک لماتا مهربان تروس دونک لما باندې شم باز د تاوان نه او اله شونو حق شاپ سلامتیه سنا تر فاز منګنا او پبرکاتونو سلا عليك پتا باندې او اغه جماعتونو باندې ممند آجانا ما آکا چی تاثر دی و او نور جماعتون سنومت تی اومم زرداشی فیده بغر کما زدهی لنا بیا برا بیا با او رسی دیتا منا دو طرف زمون عذاب درد ناکو جمله محتر زاید خال الهی دبرائے صداقت نبی اللہ اللہ وتلکا تلکا من امبال غیب دا خبرونو دا غیب ندی نوہی الیکہ وہیکو دے وہیکو منگاد دے الیکہ تا تا ما كنت تعلمه نوی تو چ پوی پدیوان پخلا والا قوم کا او نو قوم ستا نوی تو چ علمی پدیوان پخلا او نو قوم ستا منقابل ہا زامخ کیدیناں پس کلکشا بس بے شک بہتان انجام دے پنہ دغه درس غارانو ده وا ال الدین اهاهم هدا او محمد الله تاسو هم دا مسله اوله دا باندې متفر او وګوره الثالثه داوا او رابعه دریم او څلورمه چې تبلیغ کوا سیناتانګان کې تبلیغ کوا شاباش او بلہ ادا سالورما چې شګونه کې تا بالکل په ها کوانه او سره خود بخود خود او واقعیا ته هیڅو اسان دی ها وئلا ادین اولیکلونکو آدیانو تاسو دې یوه دایو دیسلام وېلوه او کوما زما ایدا دتکید الله نشته تاسو د پانا سو کاج تروا ما سیواد دې الله تعالی نه ان انتم الا مفترون نه تاسو مګر دروغ جوړون کی او کوما زمان نو غوالم د تاسو نا بیان باندې اجره سمزوري نه د اجره زما مزدوري مګر پاک زاد باندې فتوره نیچه پیدا کولې مالرا افلاتا قیلون ایا تاسو څنګه کڼننارئ وایا قوم مستغفر ربکم قم مزمع بخنه وغړید خپل ربنا د شرک په باره کې بیا توبه باسه یغه تا یعنی تواتو کوي توحید منه نور او باورای پارا علیکوم تاسو باندې می دراره پشه بوشه بو او زیاد به کی تاسو لپاره قوت کې ال قوتکم سر قوت تاسو نه قوت روحانی بدله در کی د قوت مادی سره او مګر زیتاسو مجرمین مجرمانو قالو ah mm -hmm.